17. fejezet A tébai kataszteri iroda őre szokatlan zajra riadt fel álmából. Erőször azt hitte, csak rosszat álmodott, aztán rájött, hogy valaki az ajtót döngeti. Ki az? A rendőrfőnök és a vezír. Á, a tréfát, főleg az éjszaka közepén. Menjetek a dolgotokra, különben megkeserülitek. Jobban tennéd, ha azonnal kinyitnád az ajtót, és nem késlekednél. Táguljatok, vagy hívom a társaimat! Hívd csak őket, legalább segítenek majd nekünk bejutni. Az őr ezen elgondolkodott, kinézett egy kőrácsos ablakon, és a telihold fényében meglátta egy núbiai úriás és egy hatalmas pávián körvonalait. Kem és a majma! A hírük már egyiptomszerte elterjedt. Az őr elhúzta a reteszt. Bocsássanak meg, olyan váratlanul... Hát gyújts lámpást! A vezír megkívánja nézni a térképeket. Értesítenem kell az igazgatót. Hivasd ide! Amint a vezírt meglátta, a ráncos főtisztviselő dühhe azonnal elpárolgott. Az őr mégsem járatta vele a bolondját. Valóban az ország miniszterelnöke kereste fel az irodáját ebben a szokatlan órában. Szolgálatkészen igyekezett segíteni a vezír munkáját. Melyik térképet kívánja megnézni? Azokat, amelyek a Karnaki templom birtokait mutatják. Tehát az, az nagyon sok. Kezdjük a legtávolabbi falvakkal. Észak vagy dél felé? Észak felé. A kisebb vagy a nagyobb falvak érdeklik. Csak a legfontosabbak. A tisztviselő hosszú faasztalokon teregette ki a térképeket. A kataszteri hivatal alkalmazottai minden egyes parcella határát, minden csatornát és települést jelöltek rajtuk. A vezír hiába kereste azt a falut, ahol néhány órája járt. Ezek a térképek pontosan a jelenlegi helyzetet mutatják? Természetesen. Nem változtattak rajtuk a közelmúltban? De igen, három előnjárul kérésére. És miért? A víz elsodorta a határköveket, ezért újra ki kellett mérni a földeket. Egy szakember elvégezte a munkát, az embereim pedig figyelembe vették a megjegyzéseit. – Földeket vett el Karnaktól. – Ezt nem a kataszteri hivatalnak kell megítélnie. A mi feladatunk csak a feljegyzés. – Előfordulhat, hogy elfelejtette értesíteni Káni főpapot? A tisztviselő kilépett a lámpás fényköréből, hogy az arcát árnyék takarja. – Már készültem rá, hogy részletes jelentést írjak neki. Hmm. Igen, sajnálatos, hogy késlekedett vele. Kevés az emberem, és ha, hogy hívják ezt a földmérőt? Sumenu? Hol található? A kataszteri hivatal igazgatója habozott. Ne, nem idevalósi. Nem tébai? Nem. Memphisből jött. Ki hát, Kikülte Hát kiküldte volna, ha nem a királyi palota. A karnakhoz vezető zarándok úton rózsaszín és fehér babérokban gyönyörködhettek az errejárók. A virágok szépsége enyhítette a szent területet körbevevő hatalmas falak komorságát. Káni főpap egy rövid időre kijött a sétányra, hogy pászerral beszélgessen. A két ember, aki a fáraó után a legnagyobb hatalommal rendelkezett Egyiptomban, lassan sétált a védelmező szfinxek kettős sorfala között. Végre találtunk valamit. Mit segít az? Bebizonyíthatjuk, hogy ön ártatlan. Nem vagyok az. Becsapták. Én magam ámítottam magam, amikor azt gondoltam, hogy meg tudok felelni a feladatomnak. Nehogy azt higgye! A templomtól legtávolabbi három falu koptozba szállította a terményeit. Ezért lett hiány az ön számvetésében. Azok a falvak Karnakhoz tartoztak? A legutóbbi áradás után megváltoztatták a katasztert. Az én megkérdezésem nélkül. Egy memphis földmérő közbenjárásával. Ez felfoghatatlan. Hírnököt küldtünk Memphisbe, hogy hozza ide azt a felelőst egy bizonyos szuménút. Hm. Mit tehetünk, ha maga Ramszesz vette el ezeket a falvakat? A várakozás idejét Pászer visszavonultságban töltötte. Hosszasan elmélkedett a Szent tópartján, hajnalban, délben és napnyugtakor részt vett a szertartásokon, figyelte, hogyan dolgoznak az asztrológusok a templom tetején, régi legendákat, túlvilági útmutatókat olvasott, beszélgetett az előkelőségekkel, akik isten falai között élték visszavonult életüket. Átélte a kőbevésett, fényes örökké valóságot, meghallgatta az istenek, és fáraúk hangját, akik a dinasztiák hosszú során átszépítették az épületet, feltöltekezett azzal az örök élettel, amely a domborműveket és a szobrokat áthatotta. Többször is imádkozott mestere szobra előtt. A szobor öreg írnokként ábrázolta Bránért, ölében kitekeredett papirusszal, amelyen egy teremtés teremtéshimnusz állt. Amikor Kem meghozta neki a várt hírt, Nyomban a kataszteri hivatalba sietett, amelynek az igazgatója szemmel láthatóan elégedett volt-e fejlemény miatt. A miniszterelnök újabb látogatása fontos személyét tette. Ismételje el, hogy is hívták azt a Memphisi földmérőt? kérdezte Pászer. Szumenú. Egészen biztos ebben? Igen, ezt a nevet mondta. Ellenőriztem. Szükségtelen volt, hiszen minden szabályosan történt. Amióta csak elkezdtem a pályámat, mint kis falusi bíró. Rögeszmém, hogy mindennek utána járjak. Ez gyakran nagyon sokáig tart, de olykor igen hasznos. Suménut mondott tehát. Talán rosszul jegyeztem fel. Mindenki Suménu földmérő, a királyi palóta megbízottja. Két éve meghalt, ön pedig a helyébe lépett. A tisztviselő felelni akart, de meg se tudott mukkanni. Bűntettet követ el az, aki megváltoztatja a katasztert. Talán elfelejtette, hogy a vezír határozza meg, hova tartoznak a falvak és a földek? Aki megvásárolta magát, arra számított, hogy karnak főpapja és én is tapasztalatlanok vagyunk. De tévedett. Miket beszél? Hamarosan kiderül, hogy kinek van igaza. Azonnal kikérjük egy vak véleményét. A tébai vakok egyesületének vezetője magas, széles homlokú, csontos állú ember volt. Ha az ár elvitte a határköveket és elsodorta a birtokok határának egyéb jeleit, a víz elvonultával hozzá és embereihez fordultak a hivatalok a vitás esetekben. A vakok előjárója maga volt a föld emlékezete. Annyit járta a mezőket és az ültetvényeket, hogy a lába pontosan ismerte a kiterjedésüket. Az előjáró száraz fügét evett a szőlőlugasában, amikor meghallotta a lépteket. Hárman vannak. Egy kolosszus, egy középtermetű férfi és egy pávián Csak nem a rendőrfőnök és híres kollégája gyilkos az, akkor a harmadik talán pászervezír. Tehát államérdek. Földeket próbáltak eltulajdonítani? Ne, nem mondjanak semmit. Nehogy befolyásolja a megállapításaimat. Mere felé történt? a gazdag északi falvakban, Koptos tartományának a határán, Az odavalósiak sokat panaszkodnak. A férgek pusztították el a termést, vízilobak tiporták szét a vetést, egerek, szöcskék és verebek falták fel, ami megmaradt. Megrögzött hazudozók, kövérföldjeik vannak és szerencsés évük volt. Ki annak a vidéknek az ismerője? Én magam. Ott születtem, és ott nevelkedtem. A határok húsz éve változatlanak. Nem kínálom önöket sem fügével, sem sörrel, mert gondolom sietnek. A vak egy hegyes orrú, hosszú fülű állatfejben végződő botot tartott a kezében. Egy földmérő ment mellette, aki a vak utasításai szerint tekerték ki hosszú kötelét. A vak egyetlen egyszer sem habozott. Magabiztosan kijelölte minden egyes mező négy sarkát. Megtalálta a határkövek és az istenszobrok, nevezetesen az aratást védelmező kobra helyét, valamint azokét a stélékét, amelyek a királyi adományról szóltak, és amelyek karnak birtokainak a határát kijelölték. Az írnokok mindent feljegyeztek és lerajzoltak. A munka végeztével semmi kétség nem maradt. Valaki jogtalanul megváltoztatta a katasztert, és karnak gazdag földjeiből nem keveset koptosznak juttatott. A vezír dolga kijelölni a tartományok határait, ügyelni az áldozati ajándékokra, és maga elé idézni mindenkit, aki jogtalanul elbírtokol egy földet. Ugye ezt a parancsot adta nekem a fáraó, mint ahogy minden fáraó ezt adja a vezírnek a kinevezésekor. A koptoszi tartomány vezetője, gazdag előkelő család, immár ötvenes éveit taposó örököse elsápadt. Feleljen, parancsolta a vezír. Maga jelen volt a szertartáson. I igen, a, a fáraó ezeket a szavakat mondta. Miért fogadta hát el azokat a javakat, amelyek nem önt illették? A, hát, a, a katasztert megváltoztatták, meghamisították. Nincs rajta sem az én pecsétem, sem a karnaki főpapé. Azonnal értesítenie kellett volna engem erről. Mit remélt, hogy gyorsan telnek a hónapok? Kányi lemond, engem elmozdítanak, és az egyik cinkosa kapja a helyemet? Hát ne, ne, ne gyanúsítson azzal, hogy összeesküvőknek és gyilkosoknak nyújtott segédkezet. Beltrán, gondolom, elég ravaszan intézte a dolgot. Nyilván nincs semmi nyoma annak, hogy ön kapcsolatban állna a kettős fehérházzal. Ezt tehát nem fogom tudni bizonyítani. De az is elég, hogy maga jogtalanul járt el. Nem méltó arra, hogy egy tartományt kormányozzon. Tekintse az elmozdítását véglegesnek. A vezír tébában tartotta meg a tárgyalást, karnak templomának főkapuja előtt, ahova fából egy pavilont ácsoltak. Jó lehet, Kem óvatosságra intette, pászer elutasította a vádlottak által kérvényezett zárt ajtók mögötti tárgyalást, így nagy tömeg tolongott a bíróság körül. A vezír összefoglalta nyomozásának fő állomásait, majd felolvasta a vádiratot. Megjelentek a tanúk, az írnokok feljegyezték a vallomásukat. Az eskütszék két karnaki papból, téba előjárójából, egy előkelő férfi hitveséből, egy bábából és egy főtisztből állt. Ítéletük pászer szerint is megfelelt a törvény szellemének és szövegének. A koptoszi tartomány leváltott kormányzóját 15 évi börtönre és a templomnak fizetendő hatalmas kártérítésre ítélték. A három hazugságban és sikasztásban bűnös falusi előjáró ezután mezei munkásként fog dolgozni, a vagyonukat pedig szétoztják a szegények között. A tébai kataszteri hivatal előjárója 8 év kényszermunkát kapott. A vezír nem kérte a büntetések súlyosbítását, és egyik elítélt sem fellebbezett. Beltrán egyik hálóját sikerült szétszaggatni.